Mathayo mlango wa sehemu ya kwanza kichwa cha somo la leo kinasema wa mwisho atakuwa wa kwanza Mathayo mlango wa ni sehemu ya kwanza ambayo kichwa chake leo kinasema wa mwisho atakuwa wa kwanza Tume Mathayo 20 ina jumla ya mistari iko na minne. Tumesomewa mistari kumi na sita ya kwanza yote inahusu kisa kimoja cha mtu aliyekuwa na shamba la mizabibu tajiri mmoja anaonekana akawa anaajiri vibarua kwa muda tofauti tofauti wengine saa asubuhi na mapema saa 12 wengine saa tatu, wengine saa sita, wengine saa kenda, wengine mpaka saa 11 risali moja, moja kabla ya kwanza kuwalipa eh, ujira wao wa siku Hicho kisa hicho humo tutajifunza masomo tajifunza vitu saba ndani ya hicho kisa kimoja. Na nilikuwa najaribu kuzipunguza na nilikuwa nimeshafikisha kama 10 nikasema pana ngoja vingine tuviache. Lakini tutajifunza vitu saba vinotokana na hicho kisa kimoja. Unaozokajua jinsi ambavyo Biblia ilivyokuwa na na wingi na utajiri wa ufahamu wa hekima ya Mungu. Eh, eh, kisa kimoja tunajifunza vitu saba kwa mfano. Na tunaacha vingine kwa sababu huwezi vitu vyote ukamaliza ndani ya siku moja. Eh, lakini vitu saba sio vichache. Eh wiki inayofuata wiki ijayo tutasoma sehemu ya pili eh, ambapo inahusu ni nani mkuu tulikuwa tumeona kwenye mlango wa nane kitabu cha matayo lakini tutaiona tena Mungu eh, inatokana na wana wa Zebedayo walikuwa wanajulikana kama Yohana na Yakobo luguye eh, mama yao aliwapeleka akamwambia akawa namtaka Yesu Atangaze kwamba hawa watakuwa mmoja atakaa kulia kwake na moja atakaa kushotoka katika ufalme wake. Wa Alikuwa anatafuta ukuu wao, anawatafuta jambo baya hata kidogo. Eh. Sasa ukatafuta mbinguni hakuna ubaya. Na ni vizuri tuutafute Lakini tutajifunza hiyo wiki hii. Wiki iliyopita tuliona mlango mzito kwa kweli, mgumu. Ulikuwa mlango mgumu sana. Na sehemu yake ya somo hilo tena leo. Mlango wa 19. Ulikuwa na mambo mawili mazito kwa kweli. Eh, dunia. Lakini ukiona jambo Mungu ameleta katika kujifunza, akakufundisha hilo jambo, usilichukie, tusilichukie. Na na, na ninyi mnao tufatie kutokea mbali, msichukie mahubiria ya Biblia hata siku moja. Wengine wanatushambulia, wengine wanakutukana, kutukana, wengine ana kujejeli-kejeli. E, ina maana hai kusaidii mnapokejeli neno la Mungu hata siku moja. Kwa mm. hiyo tulijifunza visa vi mambo mawili ndani ya mlango wa 19 hiyo ni kiai kwenye kumbukumu zako Yesu alifundisha habari za taraka kwenye mlango wa 19 sehemu ya kwanza sehemu ya pili akaongelea habari za mali za dunia na utajiri eh, yule kijana tajiri alipotoa na, na msemo au neno aliyosema ni vigumu kwa tajiri kuingia katika ufano wa mbinguni kuliko kuangamia kupenya katika tundo la sindano ya kushonea hapo hata ingekuwa kushonea viatu mkubwa kidogo bado ni, ni, ni vigumu vingine akasema hata kama inaonekana haiwezekani kwa wanadamu basi kuna miujiza Mungu anaweza kaifanya nao wakaokolewa. Na, we, na matajiru, minguni, wengi, e, wengi. na wako matajiri wengi. Wanafika anafikia mbinguni wengi. Wapo akina Ibrahimu eh na kadhalika. Baadhi kujifunza hayo wiki iliyopita. Sasa eh leo mlango wa 20 e, kwa ukumbusho tu tuli mlango wa 20 bado milango 8. Eh, eh ya matawi kuna milango 28. Na bado milango 21 mpaka 28. Na Lakini tumesha eh, fika huku mlango wa 20. Eh. tutaenda kuangalia vile vipengele. Na kipengele cha kwanza katika tumesema kwamba tujifunza masomo mangapi? Vitu saba, vya kutusaidia katika maisha yetu. Kutufundisha kabisa ambavyo Yesu alivileta makusudi ile viwe sehemu ya wewe kuijua kweli na kukusaidia na kunisaidia na mimi vya vilekile naye naye kuhubiri na kufundisha eh, eh mtu some kile kisa tumesema somo kubwa linalotoka kwenye kisa cha mtu aliyekuwa na ajili vibarua somo kubwa ni linatoka katika mstari ule wa 16 hem tu soma ule mstari wa 16 kwanza tutarudi sura yote Eh usura 16 nasema hivi Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho Hilo ndo somo kubwa kimsingi Eh Yesu alipokuwa anatoa kile kisa alikuwa na maana ya kwanza kabisa ya kutukumsha kwamba tujue vizuri tusijihesabie haki au watu fulani wasijihesabie haki kwa kudhani kwamba wametangulia mbele kwa, Yaani kutangulia mbele ndio wa kwanza Eh, unaweza kusema maana yake ni nini? yake ni nyingi. Kwa mfano, unaweza kukuta mtu amezaliwa katika Ukristo wanafikisha hata miaka hamsini 60. Eh. hata wokovu hakuwahi kuupokea. Lakini alikuwa wa kwanza kwa swali alipewa, alikuwa na Biblia, alikuwa na nafasi ya kujifunza neno la Mungu na kuna watu wengi kabisa. Mtoende eh, we, katika kitabu cha Matayo Tukajifunza hiyo habari eh wa mwisho wa kwanza. Eh na wawanza kimechake anapokuwa wa mwisho eh? tutarudi kwenye hiki kisa vizuri tutakieleza e Mtume katika Matayo ule mlango wa, wa nane anasema katika mstari wa 10 na 1 moja 8:11 Mathayo 8 tushakokuepo muda mrefu uliopita tunanena hiki kitabu tulipita kwenye Mathayo kipindi fulani anasema nami yes, anasema nami Mathayo 8:11 anasema nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni bali wana wa ufalme watatupa katika giza la nje ndiko kutakuwa kwao kilio na kusaga meno ni muhimu kwa wakristo e. Wakristo na mimi na wewe maana yake kabisa ya kwanza kuliko vitu vingine vyote ya kwanza kabisa ni kuangalia je wewe ni mana wa ufarangi umeitwa kwa jina la Yesu Kristo una Biblia unaingia una kanisani unajua kuna mataifa mengine ni ni ni ni, ni kinyume cha sheria na nimepigwa ni, marufuku hakuna ibada za kanisa nene kama mataifa kama Saudi Arabia nene mataifa kama Iraki. wale watu nao mambo na Mungu wanadamu kama we na mimi lakini hawana nafasi ya kujifunza Biblia unaweza kama hawana nafasi ya kujifunza Biblia sasa ina Mungu atawa hukum kwa alipi. Unajua nini? Biblia ilipo anza Biblia ilipo anza Neno la Mungu ilipo anza Yale mataifa yote yalikuwa yana Biblia yakalikatana. Nena uturuki leo. Uturuki ndo kuna mataifa kama kuna ndo, ndo Galatia huko, ndo Efeso, ndo uturuki kuna nini nyingine? Galatia, Efeso kuna Tesalonike ah no Tesalonike ni kwa hata ugiriki ni mataifa ambayo hayana Kristo hayana ma, yale makanisa ya Korinto eh, makanisa ya Filipi eh, makanisa, makanisa saba ya Asia Smyrna eh Philadelphia wapi hayo yote yako kwenye maeneo lakini leo hawana Biblia wa Mungu alishawapa nafasi kuwa wana wa ufalme wakaukataa kwenye vizazi vilivyopita Biblia nasema akauondoa akaupeleka sehemu nyingine hilo soma tuliona wiki ijayo wiki mbili zijazo kwenye kitabu cha mateo kwamba Mungu akitupa nafasi akatupa Biblia akatupa neno akatupa ibada akatupa ufalme tuzipo upokea huwa anauondoa na kuhamishia kwa wengi wanaoutaka lakini si kanuni nzuri hiyo ni kanuni nzuri au nzuri au Ukiwapa okay, watu kitu ukaona hawakitaki na utaendelea kuwalazimisha kuwa ah anawambia hapana. Em, em kwenye kitabu nilikuwa sijapanga kufundisha hiyo habari lakini tuende kwenye usio tukuta pia wiki, wiki mbili zijazo kwenye Mathayo 28 eh, sio Mathayo matendo. Matendo 28 28 Petro anasema hivi. Ah Paulo eh tuone imeanza. Auo anasema matendo, ma, matendo ya mitume 28 28 Paulo anasema basi ijulikane matena umetume nane, nane basi ijulikane kwenu ya kwamba wokovu huu wa Mungu umepelekwa kwa mataifa nao watasikia alipokisha kusema hayo wayahudi wakaenda zao wakiulizana mengi wao pa wao hawa ni wana wa ufalme alikuwa anaongea na wayahudi wakabisha wakapinga alikuwa ni kama anamalizia malizia kwa sababu kabla ya hapo kutana na Yesu Wachokana na kina na nini? Wakawa wanapinga tu hawataki. Paulo anasema basi mimi nimesha. Uf huu unaondolewa kwenu na pelekwa kwa wengine. Sasa sisi ndo wale ambao tumeletewa. Eh, tumeletewa. Lakini tusifikiri kwamba kama tukishaletewa basi ndo utakaa kwetu bila hata milele bila, ku, ku, bila kupokea na kufanyia kazi. Eh. Ikiwa kwa mfano ukitokea mtembelea ndugu yako uko umepanda siku tatu umtembelea na nini kuwa na unaura, na undugu, na nini na umoja ukafika pale ukakuta hakutaki taki si unaweza ukakata tiketi ukageuza mapema inatokea au hata sisi tukiwafanyia watu wengine tunjivune pia kuwakirimu ku, ku, ku, ku wageni eh tu somo jingine sikuwa nimepanga lakini naomba niende huko sio tunaangalia wa kwanza atakuwa mwisho tunaona kwa mfano somo hili msingi wake mkubwa na waya niseme kitu kingine mliyelewe nisaidie kuelewa hili kwa sababu sio sana aya kufundisha habari za Yesu Kristo leo sababu unaona makanisa yanaepuka eh wanaweza kukufundisha vitu viyoa kufundisha siasa kufundisha za mdomoni na nini na nini lakini kwenda katika ile doctrine deep ya Kristo inahitaji roho wa Mungu akusaidie kufanya hiyo kazi inabidi kwa kweli kujizamisha mbele ya Kristo Hayo sio mambo raishi lakini haya masomo kwanzia mlango wa 20 huu tunaoosoma huu na mlango wa 21 wote una visa vingi vingi tutakuja kuviona nimeogopa katika maeneo mawili mlango wa 21 eh unaongelea hapoje hiyo hiyo Yesu ni kama ndo alikuwa anaingia Yerusalemu mlango wa shina moja ataingia Yerusalemu kwenye mlango wa kuminatisa alikuwa ametokea Yeriko ndo naye Yerusalemu nakumbuka alikuwa anatokea nchi za mbali anaingia Yerusalemu kwenda kuteswa na kumaliza kazi yake eh? sasa yuko anafundisha masomo ya yanayohusu kuhamisha ufalme wake kutoka kwa taifa la Israeli kwenda kwa Wakristo na watu wa dunia wambali kwa e, nipo yuko anafundisha hoja wa hii ya kusema wa kwanza na aliyekuwa amechaguliwa mwanzo tangu mwanzo wakati wa Ibrahimu kule nyuma wakati akina na Isaka na Yakobo wote wale waliokuwa watu wa kwanza taifa la Mungu yuko anakumbusha kwamba jamani e, sasa muda wenu umetosha aliyepokea aliyopokea aliyekataa apokee tunahamisha tunahamia kwa watu wengine na tutakuja kuona akifundisha mfano wa wana wawili Eh hey, mtoto mwana li, na ina hey, ujao, wa hao maana wawanza aliemwambia nienda kwenye shamba langu hiyo ni mlango ujao moja. Lakini alishaanza hizo habari hapa anaanza kuonyesha wawanza atakuwa wa mwisho, wa mwisho atakuwa wa kwanza. Hoji ni moja. Hiyo mimi hayo mahubiri yote nayafundisha mpaka wakati wakwa, wakwa, wakwa, kwa wakati wake alipokuja kumpatwa kwenye mlango wa 26. Na niko pamoja na mimi kwa hiyo ni hoja hiyo ya wawanza toka mwisho application yake au matumizi yake ya kwanza au lengo lake la kwanza kabisa ilikuwa ni kuwakumbusha taifa la Israeli kwamba jamani yeye muda wenu sasa umefikia tamati. Ye wajae hata yeyote je yote atakayemwamini Yesu Kristo kama ambavyo mimi na wewe tunaokorokwa kwa kumamini Yesu Kristo wote wanapigwa eh, wanapigwa eh, mstari sawasawa kwamba sawa. wote Hakuna cha kusema ni taifa la Mungu, wewe taifa la Mungu hapana ni wote wanaokuwa taifa la Mungu pita kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ule hukuko kama kaupendeleo ka fulani, ningekuambia ni kwani mmewapenda nikawapa kitu ni kama mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza ana aina fulani ya upendeleo. Hata kwenye Biblia, mtoto wa kwanza alikuwa anapata na mbili? Alikuwa anapata urithi mara Lakini naye anadamu kama, kama mtoto wa mwisho. Lakini hukuko kuna kama kaupendeleo maalum kwamba kwa sababu labda kwa kwanza kwa sababu walikutana na mazingira magumu wa kwanza anapata shida anapewa kwa upendeleo Mungu akawapa kama upendeleo fulani. Eh kwenye kitabu cha Warumi kinaeleza hizo hizo habari sote. Sasa ikaonekana hawajigusi, hawageuki, hawabadiliki, anaanza kuwafundisha somo na anawaambia kwamba wawanza sasa tunamrudisha nyuma, wa nyuma tunampeleka mbele. Wawanza ndio mwisho, wa mwisho ndio kwawanza. Hicho ndio ndio application kubwa hii somo jina jingine litakuja kuna wiki ijayo wiki mbili zijazo sorry napenda kusema wiki ijayo so ni mlango no, unaofuata lakini nini wiki mbili zijazo unaitwa replacement theology kwa Kiswahili kiingereza chake au au teolojia au fundisho la kubadilishanisha au kubadilishana ku kubadilisha a mu kuwa taifa lake la wayahudi akalitoa likaitwa taifa la wakristo kwa dunia nzima hapa sasa halina Utaifa halina nini hapana taifa yake ni ukristo amina kwa hiyo unaona ndicho ndilo ujumbe uliomwa katika eh summary au ufupisho wa wa kwanza na kuwa mwisho imetokana imetokana na wale watu em, mtende katika kile kisa tunakwenda hii hoja twende sasa katika kile kisa chote sasa kinasema hivi e, mlango wa wa kwanza kwa maana ufarma wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kwa ajili wakulima kulima awapeleke katika shamba lake na mizabibu naye kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari aliwapeleka katika shambarak la mizabibu akatoka mnamo saatatu, kwanza, mapema, eh, afajiri, saa tatu kwa hiyo tunaona kwanza linaingia mapema afajili saa 12 hapo akatoka mnamo saa tatu akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi nao hao akawaambia enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu na, na ile iliyo haki ilio haki nitawapa eh wakaenda muda 5 au ni saa 3 akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 hapo ni saa 9 hapo saa 6 na saa 9 akafanya vile vile kwa hiyo ni ni mkulima hapa inaonekana kuna tatizo la ajira eh kuna tatizo la ajira watu wanakaa tu sokoni wanakaa kijiweni wanasubiri mtu yote anaweza kupita akawaajili saa 12 wanafika mapema wanaajiriwa saa tatu wanaajiriwa tena saa sita anaajiri wengine lakini ni ajira ya siku ni kibarua saa tisa anawajiri eh eh msali wa 6 hata kama saa kumi na moja yani hapo muda umeshaenda kweli kweli siku ina, inakatika hata kama saa kumi na 11 akatoka akakuta wengine wamesimama akawaambia mbona mnasimama hapa mchana kutwa bila kazi wakamwambia kwa sababu hakuna mtalii tu ajiri inaonekana kuna tatizo la ajira hapa akawaambia enendeni nani katika shamba la mizabibu we kulipo kuchwa yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake waite wakulima walipe ujira wao ukianza na wa mwisho hata wa kwanza unaona sasa anaanza kugeuza mambo katika kwa kuna watu wa saa 12 afajili kuna watu wa saa tatu. wa saa 6 saa 9 na saa 11 muda wa, wa kulipa ujira Anaanza asibha hawa walioingia mwishoni hawa waliokaa kwa libe, sali moja anza kwanza uwalipe Kwa macho ya binadamu ni kama kuna ameanza kama kuto kutenda haki Eh Unajua Biblia inasema katika kitabu cha Isaya inasema Bwana njia za Mungu ziju sana Anasema kama vile njia za kama vile mbingu lilienuka juu zaidi ya dunia ndivyo na njia za Mungu zilivyo Eh, wale ambao wanadama na hizo ngomba Mungu hakutenda haki. Eh, utakuta labda ndipo ameitoa haki vile vile. Lakini sisi tukafikiri kwamba sio haki. Sasa tuendelee tu jifunze hizi habari. Na wale wakwanza kwanza, mstari wa sasa. Tumetoka kuona wa kwanza mwisho na wanawalipa kwanza. Anaanza mstari wa 10 kumi na moja walipokea kila mtu dinari na wale wa kwanza, wa wa kwanza wa waliokuja wa walidhani wa wa kwamba watapokea zaidi. Na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Baadhi wakiisha kuipokea wakamnungunikia nyumba wakasema hao wa mwisho wametenda kazi saa moja tu nawe umewasawazisha na sisi tuliositimili taabu na hali za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia rafiki siku kudhurumu huku patana na mimi dinari Chukua iliyo yao yako uende zako napenda kumpa huyu wa mwisho sawa sawa na wewe hawa watu wa saa mbili walishafanya agreement walifanya mkataba Waliku, walikubaliana kwamba wataipa nini dinari dinari ni, ni, ni, ni okay. sio jukumu la letu kui au kui au kuithamanisha lakini watafiti wa mambo na mimi nilikuwa na ni ni pesa tu sio ndogo ni nyingi ya ni ya siku moja kutosha yani inazidi shilingi wengine wana mpaka 7000 na eh, kwenye jamii uliopo inaweza ikakulipa kulipa kitu gani kwa siku eh, ni pesa ya eh, mtu kwa siku hapa nyumbani tumekuwa tunaajiri watu mara moja moja sita wataja nane lakini anakuja kusaidia kazi unamlipa shilingi 1000 kwa siku Eh, na hizo ni, ni kazi labda ndogo. Sasa huyu alikuwa ni shambani anavuna tena midabibu, mazao ya biashara naamini ilikuwa inafika eh, 350 kwa siku. Hali ilikuwa wamekubaliana. msitizo tu, kwenye wa kusema unafundisha nini? Niku una fundisha, niku una Ala, una maana ya kwanza. Eh kwanza tatakuwa mwisho mwisho kwanza. kujifunza masomo mengine ndani yake mtayaraza ni yapi? Eh hivi. Naye akamjibu wa msa, niko nasoma mstari wa 13. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia rafiki usikudhulumu hatukupatana nami. Kwa hiyo hao watu walikuwa wameshapatana. Sasa leo hii mtu mkishapatana Mkakubaliana na mkasainishana unawajibika una kubadilisha kumfurahisha kwa vile tu kuna kitu kingine kimebadilika baadaye. Ana mapatano yashafanyika eh mstari wa 14 chukua hiyo yako ende zako napenda kumpa huyu wa mwisho sawa sawa na wewe si harali yangu kutumia vivyo vyangu kama nipendavyo au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya ya mimi kuwa mwema vivyo hivyo wa mwisho watakuwa kwanza kwanza watakuwa mwisho ndio vitimishwa ile so sasa tunaweza kuchia, kuchia, kuchia kuchambua mambo mengine tu, fundisho kubwa tumeona ni application ya alikuwa anaanza kuwakumbusha Waisraeli kwamba nyie mlishakuwa wa Israel, kwa manye kuwa kwanza. Eh, sasa mnajikuta mnakuwa mwisho tunaanza kuwalipa watu wa mataifa kabla yao. Kwa sababu so, unazosema imetokea wapi? Inatokea kwenye mistari na eh, zinazofuata. nyingi tu. Mwangwa 21 utajikuta hilo somo linafanana na haya. Lakini pia linamhuzunumu Kristo mimi na wewe una wakati mwingine niko na, ni, narejelea kile kipengele cha kwanza mwisho kwa kikubwa. Hiki vinginevyo vikubwa. Wakati mwingine unaweza na mimi hapa. Ukajiangalia useme miaka yote nime mtumikia Mungu. Nime okay. maana mpotevu. Eh maana mpotevu alienda akafanya mali kwenye luka 15. tano ni fundisho hilo hilo akatapanya mahali akataka ulizi wake kabla wakati mlango wa 15 kitabu cha action imeandikwa hapo hakuna sehemu nyingine kwenye biblia nzima eh kwenye mlango wa 15 wa luka alafu kuna mtoto wa nyumbani tena ndo alikuwa mzaliwa wa kwanza maana yake alishafanya kazi nyumbani hakuwahi kuondoka nyumbani hakuwahi kufanya jambo lolote baya na nini lakini yule mwana mpotevu anakuja afanyiwa sherehe ambayo hata mtoto wa nyumbani hajawe kufanyiwa eh kwa ruma nyingine ni mfano ule kwamba mtu wa pili au aliyekuwa hana haki sana anatendewa makuu kuliko yule ambaye alikuwa na haki. Mfano wake hauna tofauti na Luka 12 Yesu anapofundisha habari makiliko 15 nyingine. Siko nimeandika lakini ama neno yameletwa huko kwa hivyo pia tunasoma kwa hiyo tunajua. Luka 12 Yesu anaposema kulikuwa kuna kondoo 99 hawajapotea hawana shida lakini kuna kamoja kamepotea katika wale 100 sina keenda walikuwa na itu anawaacha manake ni kama hajawapo ni kama kama ni baraka hawapi baraka tena ulinzi hawapi na nini anaenda kupambana na kaliko potea kaamwisho hapa hili mfano wa daudi na kaka zake alikuwa yuko polini wale walikuwa wana majimedali wanajua walikuwa wana kuwa viongozi lakini anaenda akatafuta kamchungaji mchungaji ka kondoo na, na, na mbuzi na ng'ombe anakuja anakashimika kanakuwa kama kwa nini Mungu anaangalia ndani yetu ule utayari. ile faida tunayoitengeleza Mungu kwa tu, hiyo sisi kama wakristo tunaweza ili tuliangalia ili ni nani mimi kabla yako tukajihesabia haki ah Mungu mambo mengi hatukaji kumtembea babaya hatujapotea watu hatu wengine tulipelekeana injili tumehudhili tukajihesabia haki akatokea mtu baadaye hebu Petro na Paulo kuna anakuja mwishoni kabisa ashakuwa aliuaje na nini lakini anafanya vitu vikubwa mpaka anapendezwa Mungu kuliko aliyemtangulia ndio maraki ni nini ana yake ni nini sisi tuliyotangulia Tusipunguze mwendo tusichoke tusi tusirudi nyuma tusijihesabie haki tukajikuta tumekuwa wa mwisho eh hey. haina tofauti pia mifano ni mingi hebu angalia ulishaokuona watu wanaokimbia sile mbio def Broktum taraza speed. Wi wi wi anawaacha wengine ukiangalia hapa katikati hapa hakuna hata mtu. Wengine wako nyuma. Baadaye hawa nyuma wanavuta kasi fi fi fi fi wanaanza kumpita anajikuta ha, apate hata medali. Hamjui kuiona kwenye kwenye mashindano? Mm -hmm. Eh, sasa hili ni somo letu. Primary kabisa mwanzo kabisa mwanzoni, nisema primary ya kuanzia. Ni somo la Wayahudi. Kuwa Na limewapata kweli kweli Wayahudi. Leo hii nenda katika katika miji mitatu duniani inayosifika kwa kuwa mahali salama kwa mashoga miji top 3 ya dunia top 2 kimsingi top 3 ya mji mmoja wapo ni makao mkuu ya Israeli unayoitwa Tel Aviv ushoga unafanyika yaani kukuta tu watu wako pembeni ya barabara wanafanya ushoga katikati ya jiji la Yesu Kristo La nchi ya nchi ya hadi e eh, umekuwa mwisho Mji mwingine ni San Francisco Marekani, mji mwingine ni New York City, US, Marekani. Amina. Sasa je, unaweza kusema kwaomba anisome baaya Ni somo zuri. Mili ef. Kwa sababu so, mtu aliyetangulia spida akaanza kukimbia. Ahakikishe kwamba anatangulia kufika ili kuzidi apate nini? Taji. Kule kutangulia kwamba nimeshaoaacha kilometa nzima Alafu wakapita nyuma akakupita ukawa 2 wa 3 wa mwisho huwezi kuanza kudai taji kwa sababu kutangulia hakuli, hakuna taji. Eh. Kutangulia hakuna taji. Taji linakuja katika kumaliza mwendo. Eh. Sasa hoja hoja kwanza ndo ndo tushafafanua hivo. kwenye hoja kwenye maandiko haya hayo. Twende kwenye hoja ya pili nini ndani ya haya maandiko? Eh. Hoja ya pili ile kubwa nimeeshaitaja ni hiyo ya pili inasema eh, na hii ni nzito ndio ya pili kwa uzito Tenda kazi ya Mungu bila kudai malipo bila kuweka mkataba naye nani leo? Eh, leo hii wa Kristo anataka aende kwenye kazi ya Mungu aende kwenye shamba la Mungu kama nikupeleka injili kwa mfano kama nienda kwenye ibada kama nikuimba nyimbo kama nikufanyia Mungu kazi yote ile inampendezza vyote vile eh akiwa anagarantii kwamba njoo kwa mba, eh, njoka, Yesu unaenda kupata baraka utapata kazi hiyo no, no mikataba ile eh kwamba eh, nienda kwenye shamba langu nitakupa dinari eh unaendaumesha patana Watu wanataka waende kwa Yesu wakiwa wameishapatanana, eh kwako kwa tunapata nini? Tunapata baraka, tutapata kazi, tunapata siji mke mbe. Siji njo kwa Yesu tutapata afya, unaenda uko umeshapeana mikataba naye. Sasa siku akilipa, hivyo vita anaweza akakulipa, lakini akaja mtu nyumbani nyumba yake ambaye amekuja kwa Yesu anasema mimi naenda kwa Yesu kwa sababu mimi namwamini. Wangu mimi ni mtumishi wake, yeye ni bwana yangu. Yeye ni mwajiri wangu. Yeye ni muumba wangu. Mimi namtumikia bila kuhesabu haki. Kwa mfano, Paulo anasema Wenye Wakorintho wa 1 kwaanza wa yes, mlango wa 14. wa yesi mlango wa 10. Isali ya 13:15 Anasema mimi kazi yangu ni kuhubiri injili bila ujira. Sitegemee kulipwa. Leo hii watu anakwambia anataka aende kwenye uchungaji akiwa anagarantee kwamba he mtanipa nini mtanipa gari mtani hiki, mtanipa hikimzani paiki iko ndo kutaka kwenda kufanya kazi ya Mungu kwa umeeshaweka umeeshakubaliana dinari eh eh na hii ilikuwa imetokana Em ndrudi nyuma kidogo ilikuwa ilikuwa ni mendeleo wa mlango wa 19 mwishoni sikupata mda nita uleta wa kufafanua nilijua nitauleta hapa kwenye mlango wa 20 tusome mstari wa 27 Bwana anasema mlango wa 19 Matayo nyuma kidogo ya mlango wa 20 yani rudi nyuma kidogo Ndipo Petro akajibu akamwambia tazama sisi tumeacha vyote tukakufuatana tuka tukakufuata tutapata nini basi huyu mtu ni petro ni, mna, ni mtume mkuu kwa vote vile na tunajifunza mengi kutoka kwake lakini ni mwanadamu eh kwa hiyo sehemu ya kuanguka na anguka kama wengine wote wale eh wakati mwingine nikosa kuanza kumuinua mtume sijui mtume petro unaanza kumpa nafasi kama yesu kristo kama hako hapana anafanya makosa ni mwanadamu huyu. eh ameshakuwa mtakatifu mtakatifu petro nini hapana huyo Huyu anaanza kama kudai haki kwa Kristo. Anamwambia, "Okay, tumekuacha tumefanya nini? Sasa, emtu ambie, tuambie tutatulipa nini na mimi na sister. nini?" Lala ndani elewa. Yesu anamwambia, "Hapana, nasema, okay, mlicho kama umeacha nyumba, sisi kama Petro kama ameacha nyumba, umeacha wazazi, umeacha mke na nini na mke, na Petro alikuwa na mke, anasema utalipwa hivyo hivyo kwa vitu." Katika ulimwona ulima na, na hata katika ulimwona ujao utapata uzima wa milele. Ilikuwa ni maripo mazuri. Lakini Yesu kwa hekima yake anaenda mbele kwenye mnango naofuata anaanza kufundisha watu. Naamina alikuwa anajaribu kujibu hiyo hoja ya Petro kuwafundisha watu kumtumikia Mungu bila kutegemea ujira, bila kutaka kwamba naenda kwa Kristo atakupa hiki. Nikakuna kitu kibaya kama kwenda kwa Kristo kutafuta zip. Eh. Hivi hey. ngoja niulize. Kristo ni kwenye kwenye Kristo wetu Kristo si bwana yetu si ndio? Sisi kanisa ni ni, ni, ni wa Kristo. Si ndio? Sisi Paulo anasema nimeuwaposea akisema mtu moja moja nimeuwaposea nimeposea bwana bibi harusi mwema. Yaani sisi tunakuwa ni bibi harusi wa Kristo hata kama ni wanaume jina lake. E, ni, ni kwa habari za kiroho. Je ni vizuri bibi harusi aliyeposwa? aende kwa sababu ya vitu anavyo kwenda kuvipokea kwenye ile ndoa apelekwe na magari na nyumba na kazi na utajiri na cheo na nini hiyo ndoa haidumu vile vile tunapokuasho tunafanya ni kama ndoa ya Kristo na Kristo tunapoenda kwa Kristo kwa sababu tunaenda kupokea miujiza, mali, utajiri, baraka na nini na nini. Lakini ndoa nzuri itakupa hivyo vitu lakini visikutoe kwenu kwa ajili hiyo. Na wewe wanaume usiende kumposa binti kwa kutanguliza hivyo vitu kama ni gari, ni na hiki, ni na hiki. Ukatanguliza hivyo utakuwa unakosea hiyo ndoa haitadumu. Ah, a na, na hukumi ni, ni, ni, na, mara nyingi huwa na hukumiwa kwa kusema kweli. Wakali hizi na no kweli hizi, yani hutapata sehemu zizo ndio kweli. lakini inaumiza wakati mwingine kwa baadhi ya watu, lakini inaponya. kama ndoa zetu, unaona neno la Mungu linapokuwa zito, hata safari ndoa linaingia humo Sikuwa melpanga. Mimi kwa sababu maneno ya Mungu ni mazito paka ile yale mahubiri saba yani kwa mambaki sijui kama nitafika huko lakini unaona kwamba ku, kujaribu kufuata vitu kwa Yesu kama hao walikuwa wanatafuta wewe nipe dinari eh sasa unaweza kusema imetokea wapi imetokea kwenye mstari ule wa kumi na, na tatu. anasema naye akamjibu mmoja wao akamwambia rafiki sikudhuru hatukupatana nami kwa dinari hawa asubuhi walikuwa wanalamika kwamba Walitakayo walilipwa zaidi kwa sababu walio kuja jioni wamelipwa kama wao wao wakataka wapandishiwe cheo kidogo Na uliende juu e, kiwango anawaambia tulipatana asubuhi mzee hem tuangalie nyuma sio alikuwa amepatana usali wa pili anasema naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari hawa wakulima sio kwamba alipatana nao kwa maana inaonekana ilikuwa ni mahitaji ya wakulima na, na kwa kawaida watu wengi wanapenda kwenye ajira huwa lazima waanze kudai kujua watatalipwa nini kwa hiyo inaonekana aliyekuwa nadai kulipwa ni yule mkulima aliyemini yule mfanyaj kazi yule mkibaruwa. Eh, wakakubaliana dinari. Sasa miko somo linakuja kwamba tunapoenda kwenye kazi ya Mungu, kwenye shamba la Mungu, shamba la mizabibu, tusio kama hawa ambao walipatana, twende bila kupatana. Hebu tusome mstari kwa mfano kama ule wa somo mstari ule wa kwanza wa 4. Some wa Twanzia watatu anasema akatoka mnamo saa tatu. Tuangalia watatu. Akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi. Na na hao nao akamwambia eneni nani na, katika shamba langu la mizabibu. na iliyo haki nitawapa. Hao wa saa 3 hawajapatana hawa. hawa. Alisema mimi nitaangalia kinachowastahili. Jamani tumwaache Yesu Kristo tunapoenda kwa Yesu Kristo tusiwe kama wale wa saa kumi na mbili asafijiri. Tusiwe wale wanaojisabiria wa kwamba tumewahi kwenda kwa Mungu mapema twende kama wale walio kwa ameshakosa kazi wanakwenda kama yani kama vile wanaenda tu kubahatisha bahatisha maisha kwa siku eh bila kudai malipo tusubiri Yesu aseme bwana iliyo haki nitakupa wewe waisa 11 pia kuanzia saa 3 saa 6 saa 9 saa sa, 1 sa, hakuna sa hawa watu hawakupatana eh alisema nitawapa iliyo ya haki bwana ni nikwambie neno hemu tujifunze kumwachia Kristo atutafutie iliyo haki akatupatie Amen. E, kweli kabisa. Na, na kuomba pia katika kuomba kwako hii inaanzia hapa katika maombi. Upunguze maombi ya kudai vitu hiki hiki na hiki, uongeze maombi ya utumishi na kumomba Mungu mtumikie wa kutosha ili kuzidi aone haki inayokustahili kupatie kilicho zaidi kuliko walio walio kuwandaai vitu. Kweli kabisa. Wewe waambie unaweza ukamaliza kwa mfano ni labda ujaolewa. au kijana hujaoa unatafuta. Sikwii kwao sio tatizo. Kwa sababu mtanaoa baada ya mwezi mmoja, miwili, tata na, na hey. sio tatizo lakini kama mtu anatafuta mke mwema, mume mwema ni ni vizuri usitumie muda mwingi kuomba Mungu akupe mume mwema mke mwema, tumia muda mwingi kufanya kazi katika shamba la Yesu Kristo akutafutie kilicho bora. Kweli kabisa kabisa maombi yetu nia zetu ziwe hasa katika kuhakikisha kwamba jamani Shamba la mizabibu la Bwana limefanywa lime, lime kazi vizuri limepogolewa limepaliliwa, limetifuliwa kazi yake ya kanisa naifanya alafu subili uone dinari utakazokabidhi ni nyingi hata kwa mba dinari baka yatazidye wale ambao kwa watafuta wewe ndio somo tunalojifunza huko kwamba tunatenda kazi ya Mungu bila kupatana naye bila ku Kudai maripo maana. Eh, Paul anasema je, sikutaka kufungua pale, lakini kwa ajili ya mda Mda siji kama na, ule, ule msali mzuri sana. Paul anasema ole wangu nisifoe kuhubiri injili. Na je, ujira wangu ni nini? Wakutwa kwanza 10 mlango wa 10. Je, ujira wangu ni nini? Sikuwa nimepanga, sasaona bado na storm, soma mengine matano nyuma ya yanayoendelea ya, ya hapa. Anasema ujira wangu ni nini sasa? Anasema ujira wangu ni niweze kuitimiza kazi niliopewa ile kutimiza wajibu wako Ndani ya nyumba yako Kwa kwamba leo mwanamke umeolewa una, una, ili kusudi ndoa yako iende vizuri usianze kuangalia sijapewa kitenge sijapewa viatu vya christmas fanye nini emtimiza wajibu waangalie unavompendezza yule mumeo uone kwamba hayuko hata kuota yeye hata kuvaa eh, katambuga katambuga si kama <laughs> hey, katambuga mnaweza wengine katambuga ni, ni taili ya kiatu kama ile wa masai lakini maalum kwa watu wa mjini Hili eh. kusudi aku, akuvalishe, akupendezeshe wewe eh kabisa eh by the way ulizozonololewa ulizo na meo, zinakupa zinaku faraja kuliko ulizojilololea mwenyewe na kuhakikisha <laughs> Eh, yani hata kama ni hera amekutafutia kwa kwa jinsi Mungu alivyotengeneza haya mambo. Unaweza ukaenda ukafanya kazi zako, ukaingia mikoba ukafanya nini ukajimnua vitenge. Havitakupa furaha kama ambavyo amekutengeneia hera kasema nenda mkeo kwa Norway kitu. Eh, kina radha yake. Ndiyo taswira ya Kristo. Eh, afya utakayolazimisha kujitafutia hospitalini na kwenye bima na kwenye nini ha, haina radha kulinganisha na ambaye utakuwa umepawana pamoja na Yesu Kristo. Eh, hondo kweli. Eh. O ningeweza ku, kupitia haya mambo kwa wingi sana lakini kwa ajili ya muda ngonye ni niruke. Kwa hiyo Mpe Mungu muda wako. Mpe Mungu, unaweza kusema nitamtumikia Mungu kwa lipi? Mpe Mungu muda wako, mpe Mungu Uh, ule muda uliokuwa hutumia kucheza na simu, kufanya nini, kuangalia TV na nini, jifunze kuwa unaotumia katika kusoma maneno ya Mungu. Unapoanza kusoma maneno ya Mungu hayaeleweki sana, hakuhakishia mambo lakini usikate tababu na bela. Mimi kwa kweli ninasoma Biblia na kuifahamu. Bado najifunza, ni sije nikasema kwamba na mimi sielewa pana na ilewa na ndo kwa na wadanganyana ikisema lakini bado najifunza sana lakini kuna wakati nilikuwa sina mstari mmoja hata kwenye kichwa changu na nilikuwa msomi na digrii zangu hakika lakini sina mstari hata mmoja umeshinda kukaa eh na nikisoma Biblia hakuna kitu ambacho nilikuwa nasinzia haraka kama yani gama kama nimekosa usingize kamada Biblia eh anza kuweka naondoka hapa uh, no, no, kwa sababu ina yani shetani anakuja haraka sana. Ulikwepo umekwaza usingizie sema, "Bora nikupe usingizi lakini usikupe nafasi kusoma Biblia." Ulikuwa umekwaza usingizi, Ngoja nikupe usingizi, ninafu ni kuliko unisomee Biblia, uanze kujua ubaya wangu. Eh kwa hiyo mpe muda mda wako, mpe Mungu muda wako, mpe Mungu eh muda wako wa kuanzia TV, mpe Mungu muda wako ukae vijweni. Aina maana kama usikutane na watu, nenda vijweni, kaka ukusanyike na watu ufanye. Lakini tafuteni kwanza ufarma binguuni, na hayo mengine yote mtapata kama nyongeza, kama ziyada. lakini e, tunajifunza kitu kinaitwa husuda kwenye nani misali ile? Nani misali tumejifunza nini? Tumesha hoja ya kwanza kubwa inayosema wa kwanzaakuwa wa kwanza wa mwisho wa kwanza, si ndio? Tukajifunza pia kumtumikia Mungu bila kudai malipo bila kuwekeana mikataba nataka unu. nakuja kukutumikia lakini utanipa afya au utanipa mke utanipa mke utanipa kazi utahakisha kwa mashango nimezuria nipa na cheo kanisani na nini una mtu mwingine anataka kwenda kanisani afike kwa kupewa na cheo kwanza eh ukifika tu utakuwa ndo mkuu wa wa, wa, wa vijana utakuwa ndo unasimamia vijana unaingia kanisani kwa cheo wapo hawapo <tos> e, bwana eh jamani tu mjalipo mungu mbaya eh umesha umeshaniacha sasa husuda Eh hapo sihitaji hata kuchunguka kwenda ku, ku, ku, ndani zaidi kisa ni kimoja wale watu wa kwanza wana wanapewa haki yao ndio sio labda Mungu ame taswira yake ni kama Mungu anakupa chakula mahitaji yako na maye, nyumba unayopanga unauliko jenga na nini Baadaye ukaona uka, ilikuwa imekutosha ilikuwa imekutosha kwa sababu dinari walishakubaliana. Lakini ukaona kuna mtu mwingine anakuja anapewa marambili yako, unaanza sasa kuona kile kilichokuwa umepewa mara kwanza kutoshi Hawa watu kilichokuwa kinawafanya waanze kunungunika ni kwa sababu dinari ni ndogo au ni kwa sababu kuna watu wengine wamepewa wamebarikiwa zaidi kuliko wao. Ndiyo sababu kwa sababu kama wangekuwa wanagombana wangegombana mwanzo, wangemwambia bana ya eh. Hii dinari haitoshi mapema kabisa. Lakini ameshafanya kazi, ameshaoga, ameshabadilisha nguo, kwa sawa ni barua, anajiandaa kuondoka, ndo dinari haitoshi. Kwa sababu gani? Kuna watu wamelipwa dinari kwa kutumia kwa kufanya kazi kwa muda risali moja, yeye yeah, amefanya makazi kazi masaa 10 na mawili. Eh, anaanza ku Hiyo ni husuda hiyo. Eh. Husuda ni nini? Husudi kwamba unaona mwenzako wako hii hii hii, hii ni somo wewe wa Beni binadamu tumeumbwa na kahusuda frani. kosa letu ni kukakuza au kutokupambana nako na kukushusha lakini lazima kaone eh, Kapo. capo una hali ya ushindwa usifikiri kwamba mimi ni movu niliyepitiliza hapana weka kazi yako ni kushindana nayo. ni kama bila mbavo unaweza kulazimika kufunga lakini njai na kuuma uwezo kwamba ukifunga njai kuumi ni kitu kiwezekana lazima kuuma ili sudi, ule lakini unalazimika kufunga siku kilazimu aya huzuni na maanake ni nini naomba ni, ni, si, ni kwa undani sana mwanzako unapopata kilicho kutosha kilicho, ku, ku, ku, kilicho kutosha ukaona kuna mwingine kwa sababu zozote zile hata maeneo ya kazini Ukidukuta umepata mshahara wako, umepata haki zako, umepata rikizo zako, Halafu ukaona kuna mtu mwingine hata kama ni kwa uovu tu, ukaona ni mwingine labda ametumia ukabila, ametumia rushwa, amefanya nini, ukaona yeye anapewa malambili yako, wewe endelea kuridhika na hicho kidogo chako. Eh. Kabisa, hata kama alikuwa hastahiri Lakini application yake au maana yake ya kwanza ni mbele za Mungu wetu uko hapa. Kamba tunaona hapa. Unajua mtu unaanza kuona hata wivu ambao familia zao ziko salama wakati yako imepigwa. Ukajikuta tu umewanea wengine wivu. Eh, kuna mwingine ndoa yake iko salama, mkewe, mmewe, watoto wako vizuri na nini? Ukaona yako imechichemea. Ime, ime eh, tia maji tia maji. Ukajikuta unaona uchungu. Bana na Mungu wetu. Ndicho anachokufundisha Kristo. Na hii hakuna champion. Hakuna mtu mwingine anasema kwamba mimi huasioni. Hata yule naye likwambia hata mimi ninayekufundisha. Hili somo linaniangalia kwanza kabla ya wewe. Eh. Nani asiona usuda? Ukisoma katika kitabu cha mwanzo mlango wa 4 mstari wa 4. Mungu anamwambia Kain. Kaini. kaini Kaini, na na Habiri ndugu yake. Wali mmoja alipeleka mazao ya shamba ya kazi ya mikono yake. Huyo alikuwa ni ka, kaini Mimi alipeleka ba sehemu hizo za wanyama aliyokuwa na Habiri Kaini Mungu akamtakabali nani akamkubali nani Habiri lakini Kaini hakupendezwa naye labda aliangalia Mungu anaangalia moyo wakeaona mm, labda Kaini anaenda kwa Anamfata anamfuata mwenzake kwa, kwa vile anamwona mwingine moyo wake uko tayari mbele za Mungu Mungu, mungu anamwambia Kaini anasema Kaini anakasirika na anamonea uhusuda mwenzake mpaka anamuua leo hii hasira zetu zidi ya watu wengine eh hii isikuhukumu ni ya wetu ni yetu wote kabisa ni tatizo letu lakini Mungu anao uwezo Kristo anao uwezo wa kutufundisha tukatakasika na tutakapofikia hatua nitarudi kwa kaini baadaye tutakapofikia hatua kwamba hatupati husuda Hatupati unahusuda kwa sababu wewe watu ambao tunalingana nao au ambao wakati wengine umewatangulia unakuta mambo yao yamenyooka, umetangulia ya mbele. Tusikifikia watu ha, Mungu atatukumbuka atanaweka kutanguliza mbele akampiti, akampita yule tatu. Na, na Mungu anamwambia Kaine anasema kama kama eh, u, u, ukiwa sawa mbele zangu mimi sijafanya upendeleo. Ukiwa sawa? Na nani yako itakubaliwa sadaka yako itakubaliwa mambo yako yatakuwa mazuri kaini yani sija kukataa kwa roti wewe tazoni lako mwenyewe. Ili anachomwambia kwenye mwanzo mlangu ule wanne. Tuko kwenye hoja eh, hoja ya ya nne. Hoja ya ya, ya tatu husuda Tunaona kwamba kuna watu wale wa kwanza waliona hasuda wale wa mwisho. Eh lakini soma jingine ni nilishalisema okay ni, nilikuwa ni okay ni somo kwa waisraeli na tunashukuru kwamba ile eh, ni sharifu 2000. Eh, unakuja lakini jinsi ya kwanza kuyafuliza, ninaweza kuanza na la na la mwisho nikaleta mwanzo na nini. Soma kwa Waisraeli kwamba Waisraeli waliingia mapema saa kumi na mbili Sasa leo hii Waisraeli ukisoma kwenye matendo ya mitume naenda katanuka katika Thessalonica sehemu nyingi Waisraeli walikuwa wanachukizwa kabisa Yesu au neno la Mungu linapoenda kwa mataifa, wanataka libaki kwao. Yaani nikaomba kama hawa wengine wanalipwa dinari wa, wale wa mwanzo wanachukizwa kuona hawa wa mwisho wamepata dinari kama sisi. Hawa wa mataifa nao wanapata neno, wanapata nuru, wanapata ufukuvu kama sisi. Wayahudi hawapendi kabisa kusikia watu wanje wanaitwa katika utukufu wa Mungu. Hata siku moja, hata leo. Eh, unaweza aliko ah, wapi? Emi tulisome, japo ni gusa. katika kitabu cha Wathesalonike. Watazunguko wa kwanza mnao wa pili. Eh, hii likuwa ilikuwa sigaria lakini waje nilipeleke pale. Ni nikupeleke ni pale. Watazunguko wa kwanza nasema hivi. Mulangu wa pili anasema hivi. Nadhani msali ule wa wa 10 na Kwa ule wa 10. Kwanza msali ule wa wa tatu anasema hivi. Kwa sababu hiyo sisi nasi mlango wa pili msana wa 13 kwa sababu hiyo sisi nastyamshukuru Mungu bila kukoma kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu mlipokea si kama neno la, la, la wanadamu bali kama neno la Mungu na ndivyo ilivyokuwa kweli kweli litendalo kazi pia ndani yetu <coughs> ninyi maana ninyi ndugu mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yalioko katika Uyahudi au ni Wayahudi sasa katika Kristo Yesu <coughs> wako mlipata mateso yale yale kwa watu wa Taifa wenyewe Walioyapata na hao Wayahudi ambao walimuua Yesu Bwana Yesu na hao manabii kutu, na kututesa kutuuzi ndo kutesa sisi wala hawampendezi Mungu wala hawapatani na watu wote lakini wakituzuia tusiseme na mataifa wapate kuokolewa Unaona hilo? Hawa ndio wale waliona saa 12 hawataki Hawa wa saa 11 na wapate Ni somo lao hili hii ni msali mmoja tu. Ningeweza kusomea Biblia. Mathayo ametume karibu yote. Ukisoma wakina wa, wa, wa, pa, Paulo mwanzo wa 13:14, 14 walipokuwa Debe, na Restra na Ikonio, na wapi walikuwa Wayahudi hawataka kabisa waweze kuwahubiri watu wa mataifa. Vile vile na Wakristo, tusipokuwa makini, baadhi ya Wakristo hawana haw, yani ni kama wanawivu hawataki kuona uh, uh, uh, Wakristo wengine wanakuwa na wenyewe wa na mambo yao yanaendea vizuri. Kweli ipo. Turede katika hoja nyingine. Hoja nyingine tunajifunza katika hii. mistari hivi. Inatafananana na hoja ya Eh, inatafananana na hoja ya Eh, hii eh, eh, eh, hii ni Nitaifanya so inafanana hoja nyingine. Twende katika hoja ya, ya kuwa kigeugeu. Na Kigeugeu ni mtu ambaye watu mtu ngoja naambieni leo hii kuna watu kwa mfano mtu wa boda boda. Kwenye, hii, hii. kwenye ma maisha halisi. Unapatana na mtu wa boda, boda au bajajau yoyote yule au, au mtu ata taxi. Eh, kutoka hapa mpaka sehemu tunapoenda nitakulipa Mnafika pale njiani na anapajua anakuambia emini, naomba basi na 500 ya soda. Hiyo kitu mshaisikia mja mjaisikia. Mmekubaliana asa watu wa magari magari hawa au labda asa wanao labda una mimi kuna kuna hama ama wakati mwingine eh unatoka, unapanga hapa unahama. hama unapatanana naye labda unasafisha mzigo kutoka um, uh, kitongoni kimani cha dar esalamo kwenda kingine mnaenda mkifika njiani labda umepanga labda una eh, mli 3000 unafika pala nasema hebu naomba na 2000 ya ya mafu ya nani ya, ya, ya, ya, ya maji nikigeugeu hii haina tofauti na hawa watu wa dinari mimi chakubalia kama bana eh tunaanza kazi zangapi saa 1:12 eh tutamaliza zangapi saa mbili jioni bei ni shingapi ngapi ni 8 wakati wa kuwalipa wanaanza kudai kuongezewa eh wanaanza kudai kuongezewa hicho <coughs> ni kikeugeu unaweza sema ni jambo dogo sio dogo ni kubwa hili kuwa maisha yake kigeugeu of course kwa ni e, ni mambo madogo kwa sababu jamii yetu atuhubiriwa ya mambo. Semu nyingi tumepinda pinda kwa kweli. Kwa hata tu kule kukubaliana ya mtu jamani ya tutakutana saa fulani alafu usitokeze. Wewe unao ni kigeugeu. Appointment, right, eh, Makubaliano. Yesu wamekubaliana wa, okay, mwenye, mwenye shamba amekubaliana na watu dinari mtu anafika wanakataa wanasema tuongezee tupe buku naomba buku hebu niongezee buku kidogo au mwingine anaweza akakufanyia keugeo nini unampa labda hebu kwa mfano mtu umepanga naye kitu fulani ume labda umekubaniana shilingi labda 1000 1000 3500 ukimpa 1004 500 ukambia sina change nataka abaki naye hapa nilipo kuna change kama ngapi nimeacha hapa mtaani jana. Kuna simu niliacha 1500 na mimi ningeacha 500. Sikufika hata zikumbukwe. Ni unakuta tu ni mjanja ujanja tu. Yule anayefanya vile angefanyiwa change zake zibaki. Unadhani angekuwa anafurahia? Hapana. Biblia nasema lile usilopenda kutendewa na watu usiwatendee wengine na lile unalotaka kutendewa watendee wengine. Hizi chenji, leo hii chenji ni nyingi lakini watu wanafanya ujanja, ujanja ujanja tu anataka ajilipe kwa kubaki na chenji yako Ndio kweli unavyosema inaingiaje inakoingiaani kwa kwamba hawa wanageuka mwenye shamba kwa sababu tu ya mazingira yaliyobaki wao wao wao twende ndani kidogo nina kama mda kazi ada nikatumie. Umepatana na mtu ile 10000. Vizuri tu. Na wakati mwingine anakuwa kama amekulalia, huwezi kajua tu au umemlalia wewe mwenyewe. Tuseme Biblia tunakoseana wote. Wakati wa kumlipa utoe hela nyingi azione. Bei itabaki pale pale hawatageuza pale pale. Eh hey. Unatakiwa uitolee nyuma aje aione imetimia. La sivyo anabalia sema naomba na buku ya ni kuna nini anakutafutia sababu. Ndicho walichokuwa nakifanya anachokufundisha Kristo. Tujitahidi, tujifunze kuridhika na tulichokubaliana. Kuna mazingira ya kukubaliana kwenye maisha ya kila siku. Nisivi vibaya. Okay, naomba nisieleke kitu kibaya. Nisieleke kwamba kukubaliana mikataba na wanadamu ni vizuri ila fikiri tulizike nayo. Sehemu mama nimesema Sila si vizuri kudai haki zetu kufanya mkataba ni kwa Mungu. Kwa sababu Mungu ni mwenye rehema sana, anatoa pale anatoa zaidi ya tunavyostahili. Ili eh unao kweli? Lakini kwa wanadamu hakuna ubaya kupatana tena mnapobatana na wanadamu kama kuna kama mazingira ya mapatano yanaeleweka ya kutosha. kama ni umbali au hujulikani. Maana tunapeleka sehemu fulani mzigo wa watu ina nini. Unaweza mkasubiri baadaye mkakubaliana lakini kama ni kitu kinaeleweka bwana, eh utanifanyia, hebu utanichonglea kabati kwa shilingi fulani fulani fulani. Inajulikana ambao ni hii na nini na nini. Pataneni Lakini nakwambia ah, utanifikiria ujue unaenda kupigwa. Kwa mswahili, eh mbona ngoja nikatakufanyia afu utakifikiria. Ndio anakuja kuwa kama hawa. Lakini, kama ni Mungu tukamwambia Mungu tanifikirie Mungu anakufikiria. Namba ile ili somo laeleweke. Kwa hiyo ukigeugeu katika makubaliano katika ma, ma, mapatano eh hii ina inaenda hata hii ina inaenda hata katika mambo kama ya waje niwaambie twende mbele kidogo hata ndani ya ndoa bado tutoe mifano sema ambayo imekufa. Unakuta watu wamepatana jamani maisha yetu tuta Em sikiliza hivi namba masikio ni niseme kwa makini naseme so, nimeletewa hapa jamani anatokea labda kijana na binti wameoana maisha yao bwana yetu tapanga, chumba kimoja ki na sebule maisha yetu ya kwa hivi na hivi na nini alafu anatokea mmoja wao mara nyingi huwa ni mdada pale anaona rafiki yake waliosoma naye ana nyumba ya vyumba vitatu jirani ile ndio inafurugika yaani mapatano kwamba jamani maisha yetu ni chumba kimoja na sebule yanakomea pale ile dinari inakuwa haitoshi tunatataka tuongezewe Aa, ipo haipo Iyo e, hiyo ni tabia ya kutokuridhika Ndiyo nataka kuiita tabia inatuletea katika kipengele kinachoitwa tabia e, kujiringanisha e, Kujiringanisha eh kujilinganisha hicho somo katika kisa cha mkulima aliyajili barua kujilinganisha Ume, kubaliana na mwenzio uwezo wetu uko hivi uwezo wetu uko hivi alafu unaona wenzao wanao kuzunguka wamefanya hivi na hivi wanaanza kupewa dinari kwa muda mfupi wanalipwa ndani ya muda mfupi wanalipwa vizuri mamba na wewe unataka kugeuka un, unajilinganisha na watu jamani wewe kitu kimoja kuhusu la kujilinganisha ukitaka na mimi nayaambia nafsi yangu sina somo kufundisha bila kujamia mimi kwanza kama Ukitaka maisha yako yawe na amani moyoni mwako usijilinganishe na wanadamu wengine. Kabisa. Na ngoja niwambie kitu kingine cha hatari zaidi. Jani itakulazimisha kujilinganisha, lakini koma Eh, unaelewa unakuhaya panga kujilinganisha. Kwa mfano unasema ukiniita okay, labda ni mdada wa anakuwa na nywele za kawaida na nini na nini unakuta wenzako wanaanza kupiga yale majitu ya na, mekundu kama matofali ya kuchoma yanaitwaje eh brick eh sawa wewe labda unabaki una, unabaki katika usafi wako makiye pale hakuna usafi wa kutosha kabisa wakimiri na kiroho eh Yani mka haba wale. Ameolewa hajaolewa ka haba. Okay naomba msamae nime panic kidogo. Okay? Nasema kweli. Eh? Alafu wenzao ndio watakaoanza watakao watakao, watakao kuzungumza vipi bwana. Wewe kama umebaki peke yako bwana. Wenzao watu wanafanya hivi. Eh? Unaona ofisi nzima jamani. Wewe uko vipi jamani? Na wewe unakubaliana na ile presha No no no no. Hakuna ubaya wa kujifunza kwa wengine. Na ni vizuri tujifunze kwa wengine lakini angalia unajifunza kitu gani? Amina. Kweli kabisa. Tabia ya kujilinganisha na ujume wakundoka nao. Wakoondoka nao na nitasoma mstari wa kufungia mmoja. Wakoondoka nao ni kwamba ukitaka kuishi maisha mepesi ya kuridhika usijilinganisha na walio wengi na watu wengi wengi. Wakati zingine hata ndugu mliozaliwa nao unakuta umezaliwa pamoja na nini mwingine umemtangulia labda ni, ni watatu nyuma yako unakuta tayari ana nyumba kiwanja na nini wewe kaka ulietaangulia miaka sita mbele huna hiki na hiki unaanza kuona uchungu unaanza kufanya vitu vya jabababu kusudi usini hapana kila mtu amekuja saa moja wewe umekuja mapema sasika, saa sita umekuja saa na 12 usajili Eh, hey, amezaliwa baadaye, usishangae. na mimi nijifunze hilo nani ananiele. Sema amina. Amina. Amina kabisa. Hey, eh, na Mungu atakubariki zaidi na atakutoa huko nyuma. Mimi na kwa kishawala 12 Wangelizika, wakasema bwana tunashukuru umetenda haki na nini na nini. Wakamwambia bwana tuko tayari hata kesho kufanya kazi ya 12. Angeweza kambia aseme, ngoja niwape na kesho. waongezee dinari watakuja kufanya kesho na kesho ngewapa mpya na kwa Lakini waliondoka na mashindano na na na na, na, na, na, husuda, na nini? Tusifanye hivyo. Biblia anasema katika kitabu cha nishamaliza. Lakini ngoja tufunge tu. Jamani ukumbuke kwamba katika kujilinganisha, ukumbuke Mungu amekupa mbio zako mwenyewe. Kuna mbio za mtu, usikimbie mbio za mtu mwingi mwingine. Usikimbie mbio za mtu mwingine. Waebraia mlango wa mbili usali wa kwanza anasema hivi ni usome pale. Nifungie songea pale chamaaliza nasema basi na sisi pia waibrandia basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi au ni watu wa kulinganishwa nao wazuri mashahidi wazuri ni vizuri kujilinganisha na watu wazuri by the way kujilinganisha na Paul eh namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile inayotuzingiao kwa upesi na, tupigyo, na tupige mbio kwa sabuli katika yale mashindano jaliyowekwa mbele yetu tukimtazama Yesu Kristo eh anasema tumepewa mashindano yetu kila mtu na mashindano yake kimbia mbio zako shindana mbio zako na Mungu atakukumbuka atakubariki na baraka za Mungu hakuna anaweza kuzizuia na na haya Mungu awabariki sana tu ashababu kuchukua kwa jina ya neno hili kwa ajili ya mlango wa 20 majifunza maneno haya Mungu naomba akatuangusha naweza kuyatea katika vitendo na Mungu ni nani kutenda maneno yako Isipokuwa amebarika na Mungu tunalomba baraka zako na ulezo wako na fadhili zako ni katika jina la Mungu Baba na na Roho Mtakatifu na tunaletwa napokea